بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحكم اللهم اننا نسالك رضاك والفرس الاعلى من الجنه ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم اننا نسالك كل خير سالك نبيك محمد صلى الله Wa a'udhu bika min kulli sharrin mas'adataka min hunna biykum Hamasasa salam. Wa anta al tentang sifat-sifat yang kita sudah selesaikan minggu dahulu dan yang terdahulu lagi ialah tentang sifat jahar dengan tuntutannya eh syiddah dengan ditunya jahrat ditunya al-hams lawannya opposite-nya adalah hams syiddah oh uh, dengan dengan rakhawa serta liin kita sudah eh uh, praktikkan juga menentukan mana yang jahr itu dan kemudian kita sambung kepada al-istila' hm yang lawannya Dut ni isti'lak itu lawan ni isti'lak itu adalah istifal Dan kemudian kita bilang kalau di isti'lak itu Dia itu mempunyai adat atau cara membacanya Ialah diterfimkan Sedangkan yang mustafilah diterkutkan Nanti untuk di isti'lak ini kita mempunyai suatu uh, Pembahagian juga tingkatan tentang al uh, tafkhim itu sendiri tafkhim itu kalau kita mengatakan di huruf isti'la itu adalah huruf qad sad qin qad dan dia dibaca dengan secara tafkhim ndak bilang ndak bisa kita meminta tolong diistilahkan harfu qaf atau diistilahkan harfu dha tidak kita bisa meminta bahwa tafkhimkan ditebalkan harfu kha Dan bukan hanya huruf yang khus sadaqtin qith saja yang kita tefkhimkan nantinya Tetapi kita boleh menambah yang bagi dia adalah huruf sifat huruf seperti ra dengan lam lafuz jelala yang juga harus ditefkhimkan Jadi nanti kita akan mengambilnya uh, spesial setelah kita siapkan uh, tentang sifat huruf yang alatilah adzid ini Dan kemudian juga kita sudah mengambil tentang sifat al-itbaq yang kita katakan itbaq ialah iltisaq artinya berlengketan atau berlengketan atau bersatunya, menyatunya seluruh sebagian besar daripada lidah kita seluruhnya atau sebagian besar dari lidah kita ke langit-langit atas jadi itulah yang itbaq, yang hurufnya huruf, yang huruf uh, toh botaq as-sad wa dza rafa'an qad ittrafu al-ithbaq jadi dan kemudian kita sekarang itu sudah yang lawan daripada al-ithbaq itu adalah al-infitah kalau kita tadinya melengketkan atau menyatukan lidah kita ke langit-langit atas di waktu kita membaca huruf infitah kita menurunkan lidah kita lebih-lebih lagi pangkal lidah di belakang harus dia datar sewaktu kita membaca huruf al-infitah itu. Nah, sebagaimana kita uh, ustazah menjanjikan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang sifat al-ismat wa zalaqa. Hm? Ismat. Eh uh, uh, nanti prakteknya gimana atau kita akan praktekkan sekarang eh uh, tentang isbaq dengan ee uh, huruf isti'la' itu atau kita masukkan sifat yang anu yang kelima kita hadiskan dulu sifat yang kelima kemudian kita yang anu kita ee uh, akan bincangkan tentang al-itbaq dan isti'la' tadi. Ha jadi sifat yang kelima ialah al-ismat dari sifat yang qawiyyah yang kuat Dan lawannya adalah Al-Izlaq Zalaqah Yang artinya adalah sifat yang lemah Lawan daripada yang kuat Daripada tidak ada lemah Di dalam sifat ini Yang diberikan kepada kita adalah huruf Al-Zalaqah Fir min lub Huruf-huruf Zalaqah itu adalah Fa-ro-lam-zalaqah fir min nun mim nun la wa fir min lub lam huruf itu huruf dzalqa artinya dzalqa itu ialah terluncur terpeleset atau terkeluar itu artinya terpeleset atau terluncur atau keluar uh, tetapi keluarnya adalah dengan cepat sekali inzilaq kalau dalam penyakit istilahnya penyakit orang sakit apa eh uh, pinggang sakit di belakang ah uh, itu inzilaq lutruf dibilangkan itu inzilaq lutruf itu artinya artinya eh uh, nusendi sendi kita di belakang itu enggak tepat di tempatnya jadi dia keluar dari tempat persendian kita itu namanya dia inzilaq nah begitu juga kita yang inzilaq uh, itu adalah keluarnya uh, huruf ini Terpelesetnya atau terluncurnya Huruf ini dengan cepat sekali Dari makrajnya Makanya ni ada hubungannya dengan tajwid Itu artinya, terpeleset atau terluncurnya Atau keluarnya huruf ini dengan cepat sekali karena huruf ini Tempatnya, makrajnya Adalah di pinggir di pinggir bibir atau di pinggir lidah nun lam ra itu adalah nanti kalau kita sudah kemarin kita sudah mempelajari uh, alqabul huruf nun dengan lam ra adalah huruf zalqiyah karena hurufnya yang cepat keluar nah itu jim sa mim wa fa fermen lup nah, mudah juga fa mim dengan ba af, am ba cepat sekali dia keluar huruf itu mudah sekali dia keluar. Zalafa itu dengan cepat terluncurnya cepat, terkelincirnya, cepat keluarnya huruf itu. Dari makhrajnya, dari tempat keluarnya itu adalah karena dia berada di posisi yang terdepan sekali. Dia berada di posisi yang mudah untuk keluar. Nah, jadi seperti huruf fa' Mudah sekali kita, tanpa kita Mempunyai tenaga Seperti kalau kita mengeluarkan Huruf q Terasa bagi kita Kita itu mempunyai uh, apa Mempunyai tenaga Mengeluarkan ko Jadi merasa kita itu Mempunyai suatu ya, Bukan tenaga kuat, tetapi mempunyai uh, Energi Untuk mengeluarkannya Sedangkan fa, mudah saja keluar dia fa Daga itu juga ra. Sa dari uh, ujung dari anu, pinggir bibir kita, Fa, mudah sekali. Ra, fir ra. Mudah sekali dia kena di ujung lidah kita juga keluarnya. Lam, al al enggak enggak mudah, enggak susah kita untuk mengeluarkannya. Eh hmm. uh, kemudian fir min mim nun am an wa ab wa wa ab jaditulah yang dinamakan huruf al-zalaqa uh, yang dia itu huruf huruf yang sangat cepat sekali keluar dari makhrajnya karena disebabkan tempat keluarnya di ujung lidah atau di ujung bibir itu yang huruf al-zalaqa dan lawannya adalah, adalah sifat yang lemah lawannya adalah al-ismat al-ismat artinya terlarang kok ada pula huruf yang terlarang jadi terlarangnya bukan dalam tajwid kalau kita bilang asmati menurut orang diem asmati diem hmm. jadi ismat itu samt asalnya ialah diem terlarang. Jadi artinya terlarang bergerak, terlarang berbicara, terlarang apa? Kecuali samt. Kalau huruf isma ini ialah dia dalam rangka tidak boleh satu kalimat di dalam bahasa Arab atau terlarang atau tidak terjadi. Takwin terjadinya lughah Arabiyah satu kalimat dalam lughah dalam bahasa Arab dia dengan huruf ismat saja selain dari fa ra lam mim ba ta ra menlub kalab ta menlub huruf talaqa jadi kalimat yang dalam bahasa arab kalau dia lebih daripada 3 asalnya usulnya lebih daripada 3 huruf tidak akan mungkin dia akan dari huruf ismat saja mesti ada Salah satu daripada huruf zalaqa masuk ke dalamnya. Jadi harus dihalqilu, harus diselingi oleh huruf zalaqa. Dalam logah Arabiah terlarang membikin kalimat bukan jumlah. Satu kalimat saja, satu patah. Satu patah kata saja yang usulnya lebih daripada 3, kalau 3 si memang ada, lebih daripada 3 empat ruba'iyah, khumasiyah dan sudasiyah. Tidak mungkin kalimat ini akan terjadi dari huruf ismat saja. Dia itu harus diselangi oleh huruf azlaka. Jadi makanya Ustaz bilang tidak ada hubungannya al-ismat dengan azlaka di dalam tajwid kita. Ndak ada hubungannya tetapi dia mesti ada untuk memberitaukan kepada kita bahawa kalau kita ada huruf Arabiah kita lihat apa misalnya contoh huruf Arabiah. Kalau kita bilang misalnya ada kalimat usul 4 atau 5 asalnya apa satu patah kata itu tanpa huruf zalaqah Ketahuilah huruf itu, kalimat itu bukan Arabiya, bukan bahasa Arab asli, tetapi adalah tahrib dari bahasa-bahasa lain. Misalnya sebagai contoh bagi kita, kalimat ishaq, alif, hamzah, sin, huruf zalaqah, huruf mat, huruf zalaqah, qaf, hamzah tai akroso ismat semuanya semuanya tu ishaq semuanya tu adalah huruf ismat tidak satu pun ada huruf ada laqah dalamnya ketahuilah kalimat ishaq ini bukan bahasa arabia tetapi dia itu adalah bahasa ibri bani israil begitu juga tentang ismail berapa huruf itu ismail tu usul alif sin mim alif, ain, ya. Akhir juga ada tulaqah Ismail ada ada laqah akhirnya. Tapi dia juga bukan huruf. Eh uh, bukan kalimat luar Arabiah tapi dia kalimat Ibriah juga itu. Jadi kalau kita lihat kalimat satu patah kata dalam bahasa Arab kalau dia empat asalnya yakinlah kita dia itu pasti ada salah satu daripada huruf Zalaqan di dalamnya. Diselangi oleh salah satu daripada huruf Zalaqan Sebagaimana contoh kita boleh mengambil seperti Zilzal Zilzal asal ini, usul ini Zilzal, bahasa Arab Tetapi, cobalah, ada lamnya Zilzala Zal-Zala Asalnya Zal-Zala Zal-Zala Empat usul Tetap empat, kalim, empat huruf Dalam satu patah kata Tetapi ada lam Kerana huruf lam Huruf Zala Firmin lub Ini lam ini ada Kalau di dalam buku tajwid Ada misalnya sebagai contoh Kilmah Asjadat Ain Sin Jim Dal Ini usul, usul Asal Empat Huruf ain sin jim dal tetapi asjada ini ia artinya adalah emas sebangsa daripada emas tapi ini bukan bahasa Arab asli dia adalah bahasa daripada uh, yang bukan bahasa Arab dan mengatakan Ibrani ada yang mengatakan jadi itu di antaranya kalau kita contoh juga seperti yakni ini, ini kan ada ada dalam Quran tilma uh, balum balum balum itu بس حرف ah itu 4 huruf kalimat tetapi ada juga lam bal ba lam ain mim ada juga huruf zalaqah jadi apa saja kita lihat huruf yang asalnya 4 kalimat yang asalnya 4 huruf tanpa huruf zalzalah tidak akan ada kalaupun ada pasti dia bukan bahasa Arab asli pasti dia itu sudah diambil dari bahasa lain eh uh, seperti kita lihat kalimat sa'a ah". sin alif ain ta sa'atun sa'atan atau sa'atin sa'a ah. empat kan sin alif ain ta Kita bilang ini 4 huruf, kalimat sa'ah. Oh, jadi berarti sudah ini huruf bahasa Arab. Oh, iya benar bahasa Arab. Tetapi sa'ah ini bukan usul. Sa'ah ini bukan asli. Dia itu adalah ruba'iyah daripada su'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi terputus uh, net kita di Madinah. Sekarang kita ketemu lagi. Oh jadi itulah perbezaan antara al-ismat dengan al-daraqa bahawa al-ismat sifatnya yang kuat kuat dalam bentuk takwin atau p oh uh, terjadinya satu kalimat itu dia tidak bisa terjadi huruf satu kalimat yang empat empat huruf usul kalau tiga huruf itu biasa, itu ada uh, Tanpa ada huruf ismat Tapi ini yang empat Kan bahasa Arab itu ada uh, Sulati, Rubai, Khumasi, Sudasi Tapi kita mencari yang usulnya, yang asalnya Asal-asalnya empat kalimat Kemudian kalau mau ditambah, boleh nah, Tidak ada mungkin Dalam bahasa Arab Satu patah kata terjadi hanya dari huruf ismat saja mesti dia itu disatui oleh uh, salah satu huruf adzalaqah jadi itulah adzalaqah itu artinya tadi kita sudah mengatakan bahwa cepat mudah tergelincirnya keluarnya huruf itu disebabkan keluarnya dari pinggir lidah atau pinggir oh, bibir nah, itulah yang kita pelajari tentang huruf ismat tidak ada hubungannya dengan tajwid sama sekali tidak ada dengan tajwid nah jadi sekarang kita akan kembali ke uh, sifat huruf al-istila dengan isbaq yang di mana kita mengatakan dulunya sifat huruf ini ada hubungannya dengan huruf kita bagaimana lidah kita atau makhraj kita naik dia atau turunnya kalau seluruhnya dari lidah kita itu berlengketan atau bersatu dia bertemu dan bersatu dengan kuat menghalangi-langi atas ah itu adalah huruf itbaq kalau sebahagian saja yang naik ke atas dan tidak sekuat Pertemuannya, persatuannya, o lengketnya itu. Seperti huruf itbak, seperti kita baca huruf qaf misalnya, tidak se kuat, toh, tida se tinggi, toh. Kalo toh itu semuanya dari belakang lidah sampai ujung lidah, semuanya naik ke atas, bersatu. al, al, al, Sedangkan huruf isti'alak yang lain, itu seperti ketika bilang q q cobalah taruh lidah kita ujung lidah kita di bawah di di belakang gigi kita kita baca aq q akan keluar itu qaf itu q yang naik itu hanya di belakang pangkal lidah kita saja begitu dia juga huruf kha ujung lidah kita pertengah dari depan dari belakang pertengah belakang sampai ke depan itu tidak naik setiap ketika mengatakan huruf kha akh huruf uh, a ain ar ar enggak ada di naik ke bawah enggak ada di bawah pertengahan depan sampai depan semuanya di bawah di bawah lidah di belakang gigi kita di belakang nah itulah yang namanya bedanya antara istila dengan itbaq yang istila ini kita bacanya harus dengan tafkhim huruf itbaq apalagi Tafkhim iyalah artinya menggemukkan, membesarkan al-huruf tasmin menggemukkannya atau taghliz mughalladha oh. ya besar juga artinya huruf itu. Jadi dia itu sewaktu kita membacanya dia itu terasa nya bagaimana dia bisa besar. Kita harus mengeluarkannya memakai mulut kita ini semuanya dibesarkan, bukan dikecilkan, bukan diciutkan, bukan dikempeskan mulut kita ndak, dibesarkan. Akh, aq. Ndak bisa kita mengatukkan atau menciutkan mulut kita. Aho. Kita kecilkan mulut kita ndak, ndak bisa. Nah, jadi itu artinya tasmin itu takhlit itu atau tafkhim itu. Jadi bila kita bisa membacanya dengan harus mufakhama itu semakin tinggi derajatnya semakin kita membesarkan rongga ruangan daripada mulut di dalam kita itu. Harus enggak boleh kita mem mem memperkecil tempat makhraj huruf ini. Harus kita besarkan makanya dia menjadi lebih kuat. Maratib tingkatkan daripada tafkhim ini ada 5. Yang pertama A'la darajah Yang paling tinggi sekali Bagi huruf khusadakhtin ini Yang pertama Maftuh berbaris atas Huruf ini Dan sesudahnya Alif maddiyat nah, Kita contohkan setiap huruf Dha misalnya Walad dha Ad dha Alin Jadi Dha Dha berbaris atas harfutad kemudian sudahnya alif maddiya, itu darjala ula ta ta'ifah ta'ifah ta' fa'idha ta ta. Fa ja'atit matul kubra at ta' at begitu juga harfudod. As-sa-kha Begitu juga harfu qaf Qala allazi Qala Qala Begitu juga harfu gain Gha -al Al-gha-shia Al-gha-shia Begitu dojda, shruf, namakan Kho Jadi, di dalam huruf itu sendiri Dia itu mempunyai peringkat Tingginya, tebalnya itu Pertama, ialah seluruh huruf itu baris atas Dan sebejahnya alif mandia Tingkat yang kedua, peringkat yang kedua Ialah maftuh Berbaris atas saja Berbaris atas saja Misalnya, Al-Qamar Al-Qamar, bukan seperti Kho ndak set tak setebal ndak setinggi ndak setebal huruf q al qamar al qamar ndak seperti q jadi begitu juga huruf sa memang sabara sabara ndak seperti sa sa so sa ah bisa kita membedakan yang kedua ialah yaitu berbaris atas masing-masing kita mengambil misal mas, disempurnakan saja misalnya begitu juga bagian huruf yang lainnya seperti dha ta la la seperti ta tab'a tab'a la qulub tab'a tab'a semuanya dan kemudian yang ketiga derajat tingkatan atau peringkat yang ketiga ialah madmum berbaris depan jadi yang tertinggi sekali yang tadi bersatas baris atas, atas maftuh sudahnya alif atia turun sedikit baris atas saja turun sedikit ialah bers depan itu yang ketiga yang keempat ia adalah sukun berbaris mati berbaris mati terbagi peringkatnya terbagi ini yang berbaris mati ini seluruh huruf ini khosadaqtin qid ini seluruhnya bermat mati dia tetapi dia sebelumnya baris atas huruf yang sebelumnya baris atas semerti, seperti kita kalau berhenti khalaqa ha khalaqa au aq au ata ya ta ad adlala kha Akh. Apabila daripada huruf khassah daktin ini qad semuanya ini kalau dia baris mati sebelumnya berbaris atas dimasukkan ini ke kategori tul haqq. Dia masuk at. Hmm kita. Dia masuk ke tingkat masuk ke bab ke tingkat yang kedua. Tul haq bisani. Mana yang, ber, yang kedua Tingkat tingkat yang kedua Ialah yang berbaris atas Bukan yang berbaris atas Ada alifnya Tidak Yang berbaris atas saja Jadi Aqo A'to Sama dengan to Saya peringkat dia Setingkat Tebalnya itu Dengan to A'to A'to So dengan as Asha So Asha Satu peringkat Ghain Akh Khaw غ غ خ اخ semuanya begitulah huruf itu jadi ini pembagian dari sukun pembagian daripada huruf mati kalau dia sukun dia berbaris mati sebelumnya maftuh berharik berbaris atas dia itu masuk ke tingkatan yang nomor 2 tul haqa ma mengikuti peringkat yang nomor 2 tingkatan nomor 2 Karena kita punya 3 harakat kan fathah, dhammah, kasrah kan. Kedua, kalau dia huruf ini juga mati. Kita sekarang dah lagi mempelajari debur of mati. Kalau huruf ini mati dan sebelumnya huruf depan yu'tu'imun, yu'tam to ta' dari mati, sebelumnya bers depan yu yu'ta uqatulu uqatulu. Seluruh huruf Ha. Dia itu Mengikuti Ke peringkat Ketiga Masuk ke dalam Tingkatan yang ketiga hmm. Masuk dia ke dalam tingkatan ketiga Jadi berarti dia itu Satu tingkat Tebalnya dengan huruf Yang magmum Dengan huruf yang baris depan Tobi'ah ah ala Tobi'a ala Sama dengan yuto imun O yuto am Tobi'a sama dengan yuto Uqa sama dengan ku Udwa sama dengan ud Sama dengan du Mus Mus lihut Mus Sa sama dengan su Setingkat dia, dia mulhaq Ma Masuk ke Peringkat yang ketiga Jadi kalau baris mati sebelumnya baris atas masuk dia ke peringkat yang kedua. Kalau baris mati sebelumnya baris depan dia masuk ke peringkat yang ketiga. Kalau baris mati sebelumnya baris bawah nah ini terbagi ini bagi lagi ke bawahnya ini. Baris mati sebelumnya kasrah atau maksur terbagi. Kalau seandainya huruf itbaq yang 4, ta, dal atau sod atau dhal kalau dia bersmati sebelumnya bersebawah inilah yang peringkat yang keempat. Yang keempat dia. Is islah. Ini yang keempat. Ya ta. Eta. Iqf lainnya eh uh, lain dia. Eh uh, dot id daz iz ali lid lid misalnya ah jadi inilah yang keempat kalau huruf itbaq dia baris mati sebelumnya baris bawah atau kasrah maksura dia ini dalam peringkat yang, yang keempat tetapi kalau huruf yang ketiga yang lain huruf qaf orang dengan kha Ra'in dengan kha dinamakan nisbi. Tafkhim nisbi. Artinya nisbi itu adalah relatif. Relatif. Misalnya eh uh, Rabbana la tuzigh qulubana. Nah boleh kita baca tuzigh, ndak? Rabbana la tuzigh qulubana. La tuzigh qulub. Nah boleh kita baca tuzigh, ndak? Zigh, zigh la itulah yang namanya nisbi artinya relatif artinya dia bukan muraqqaq seperti huruf uh, infitah dan istifal tidak tetapi bukan pula tinggi seperti huruf yang lain seperti tho ya tho enggak setinggi itu setinggi isla izd izd enggak setinggi itu ndak ndak sepebal itu dia tetapi bukan pula dia tipis seperti huruf istifal atau huruf infitah ndak dia mafkham tetapi relatif takham itu ndak terlampau rumit kita membacanya la tuziq qula ih ikhwana ikhwana kecuali kalau seperti ikhroja Kalau dia di setelah huruf ini ada huruf fakham agak ter uh, pengaruh dia dengan huruf tafkhim semuanya uh, ra misalnya ya enggak apa, apa. Tetapi untuk huruf qaf kalau dia mati sebelumnya baris bawah qaf ya hanya hanya qaf saja tidak boleh kita namakan isbi karena qalqalah dia harus qal qalakan untuk huruf qaf qalqalah menyebabkan dia tebal. Ndak boleh kita membaca iqataraba. Apa maksudnya? Ndak boleh kita membaca iqata iqata kita, -kita nisbikan. Oh ndak boleh. Harus tebalkan iqatarabalin nas iq q iq ditebalkan. Untuk huruf untuk huruf q dia harus tebal. Antar sama dengan huruf ta dengan uh, suara dengan dha iq iqataraba iqtaraba sahiqa la boleh sahiqa nak iqa jadi kerana qaf ini ada sifat nanti kita akan mempelajarinya sifat yang tanpa lawan ah uh, dia tebal menyebabkan dia tebal qal, uh, qaf ini kerana qalqalahnya ah uh, itulah tingkatan peringkat yang keempat peringkat yang sukun perbaris mati Sudah sampai sini kita sudah mengerti Dan kita masuk ke peringkat tingkat yang kelima Yang paling bawah sekali Yang kelima ialah Berbaris bawah Kasrak Maksura Jadi Suruf itbaq yang empat Tah Wadad Wasad Wadad Kalau dia berbaris bawah Dia itu adalah tingkat yang kelima Peringkatnya Zih Tak bolehkah kita cakap zi itu dengan zi? Zi. Tak boleh. Zi. Zila. Zila. La, zi. Begitu juga dengan zi. Zi. Juga begitu dengan ti. Begitu dengan juga si. Jadi ini adalah tingkat. Peringkat yang kelima. Yang di bawah sekali. Untuk suruf yang tiga. Qaf. Gain. Wakhah. Juga relatif. Qaf. Baris bawah relatif QI QI Nak boleh kita baca QI Mustaqim Nak boleh Mustaqim Al-mustaqim QI QI Bagi kita baca QI QI Bagi kita baca QI QI QI QI QI QI QI Tak boleh kita baca QI QI Kita baca QI QI QI QI ghalla au ghall au ghall jadi nisbi jadi ketiga-tiganya nisbi yang tidak nisbi cuma di tingkat 4 saja sukun sebelumnya baris bawah untuk qaf yang enggak ada nisbinya qaf kalau baris bawah juga nisbi nisbi lebih rendah lagi dari tingkat yang kelima tadi yang kelima hanya untuk huruf untuk huruf idh ط و ط و ص و ض بس bawah itu semuanya dah peringkat yang lima Dengan begitu kita untuk huruf istila kita sudah mengambil peringkat tentang sampai ke mana tebalnya bagaimana kira-kira tebalnya apakah ada beda antara al-dha dengan zu antara al-dha dengan da atau dha dengan dhi Ah, jadi harus kita mempraktikkannya. Dan selain daripada huruf yang ini, kita mempunyai huruf tiga huruf lain yang harus ditafkhimkan juga. Tetapi bagi dia bukan sifat asliyah, bukan sifat lazimah, tetapi adalah sifat al-aradhiyah, sifat yang hanya seketika saja. Ialah untuk huruf lafzul jalalah Allah Allah harus juga ditafkhimkan. Tidak ada peringkatnya Allah ini. Kalau dia di sebelumnya huruf sebelum la jalalah ini berbaris atas atau bers depan seperti wa'budullah, qala Allah, wa'budullah. Enggak boleh kita baca wa'budullah, enggak boleh. Itu salah. Jadi harus kita tebalkan. Wa'budullah, qala Allah. Jadi ditebalkan. Tapi sifatnya di waktu saat ini adalah aradhiyah. Seketika saja, seketika dia huruf lafal jalalah ini, lam ini sebelumnya hurufnya berbaris atas, huruf yang sebelum lafal jalalah berbaris atas atau baris depan dia itu ada tebalkan. Itu satu. Yang kedua yang harus kita tebalkan juga selain daripada huruf huqqusdaqtin qadidi ya lah huruf ra. Ra. Ra itu dengan halatnya. Nanti kita akan mempelajari ra itu tersendiri tetapi untuk sementara waktu kita harus tahu juga kapan ra itu ditebalkan. Yang pertama kalau dia bersatas dan bers depan Berbaris atas dan baris depan Di awal kalimat Ra Ru Rusulana Rabbana ha. Kalau dia di awal kalimat Berbaris atas dan baris depan Atau di pertengahan Kharaja Kharaja Kharaja ha. Atau dia di akhir kalimat Tetapi tidak berhenti Langsung Kharaja an-naaru wa an-naaru wa aw an-naara wa at-naharu an wal naharu wal layl an-naharu wal layl sebab basirum bima innallaha alim innallaha bima basirum bima ra' madmum sudahnya ada uh, huruf kita langsung sambung basirum bima sebab kalau dia berhenti akan berbeda nanti jadi kalau di akhir kalimat di akhir perkataan dia kita sambung dengan huruf sesudahnya kalau huruf ra ini baris depan dan baris atas di akhir kalimat dalam membaca sampai dengan dalam darajul qiraah dan istilahnya itu dalam kita daraj dalam membacanya dengan kalimat yang sudahnya ha, kita tebalkan tapi kalau kita berhenti melihat posisinya bagaimana jadi yang pertama itu ra dicapkan dan yang kedua ra di tafkhimkan juga setelah dia tadi baris atas berdes pras depan di awal kalimat di uh, pertengahan dan di akhirnya saatna daraj waktunya dalam membaca dalam masa kita membacanya dan yang kedua ditebalkan ra kalau dia berbaris mati dia berbaris mati sebelumnya baris depan atau berbaris atas arsalna Arsalna rusulana Ar Ar Ditebalkan Arsalna rusulana hmm. Ar Atau baris depan sebelumnya, dia mati Mursalin Mursalin Atau dia itu berbaris Bawah Sebelumnya Tetapi baris bawah ini bukan asli Maksudnya baris bawah ini adalah Harikat al-aridah Seperti Ir-ruji'i ila Ir-ru -ir Boleh kita baca ir-ruji'i ir Atau dia mengatakan bagaimana Kalau dia baris, dia baris mati Sebelumnya Hamzat al-Wassul Katanya Boleh juga Tetapi bukan kerana Hamzat al-Wassul ini Kerana harikat al-aridah inilah yang menyebabkan dia tebal harakat al-arudah sa'an kan dhamma sa'an kan fathah so, atau kasrah kasrah arudah kasrah atau uh, baris uh, arudah itu kan keseragaman atau artinya yang bukan asli kalau baris baris bawahnya itu asli uh, dia akan melihat pula sudahnya nanti ada pula uh, anunya cabangnya lagi lain sekarang kita ambil saja dulu dia ber, berbaris mati ra ini sebelumnya baris depan sebelum hurufnya baris atas Dan Atau sebelumnya berbaris bawah Tapi baris bawah ini adalah Harakat Al-Arzah Seperti uh, Kita yang menyebabkan dia Kerana kita memulainya Ir-ruji'i Ir-ruji'i Ir-rukam Ma'ana Ir-rukam Ir-rukam Jadi kalau kita memulai itu Adalah ada baris bawah Baris bawah itu Dan dia harus ditebalkan Itu yang kedua Yang ketiga ra ini juga ditebalkan kalau dia berbaris mati sesudah dia bersemati ya tetapi sesudah kita kalau berhenti ha? ataupun kita langsung misalnya dia kita berhenti di sebelumnya alif madiyah atau waw madiyah walaupun dia tadi itu baris depan atau baris bawah atau baris atas anharu misalnya Jadi kita berhenti An-Nahar Nurun Atau Nurin atau Nurah Atau baris atas dia An-Nura misalnya kan Kalau kita berhenti harus kita matikan dia Dan sebelumnya Waw Maddiah Atau Alif Maddiah Di waktu berhentinya ini dia harus ditebarkan An-Nahar Walaupun tadinya An-Nahari Tapi kalau kita menghentikan dia Harkat berhenti ini adalah Harkat al-aridah juga Seketika saja Sewaktu kita berhenti saja Kita matikan dia Tapi dia bukan Matinya itu Harkat asli ya Tidak Aridah Jadi sewaktu kita berhenti ini Kita tebalkan An-nar Nur Nur As-sudur Fi-sudur Haa Jadi kenapa kita menebalkannya? Karena dia berbaris mati dan sebelumnya waw madde atau kita berhenti mematikannya dan sebelumnya alif mati ya. Itu di antaranya. Dan juga ditebalkan ra ini kalau dia berbaris mati sebelumnya huruf harakat al-aridah mksura uh, bukan harakatnya sebelum huruf sebelumnya tu barisnya kasrah asli tetapi sesudahnya huruf isti'la berbaris atas jadi diulang lagi ditebalkan juga ra ini kalau dia di baris, berbaris mati di pertengahan kalimat sebelumnya berbaris bawah baris bawah ini adalah harakat asli ya, yang sesudahnya adalah huruf isti'la Di sana ditebalkan juga Ra ini Seperti لَبِلْ مِرْصَادَ لَبِلْ مِرْ... مِرْصَ Kerana S baris atas لَبِلْ مِرْصَادَ مِرْصَادَ قِرْطَاس قِرْطَاس فِرْقَةٌ فِرْقَه فِرْقَه Dia kalimatnya tidak banyak Kita dapat di dalam Al-Quran Kira-kira ini saja Al-Quran qirtos qaf berbaris bawah barisnya asli ra berbaris mati tetapi sudah ra berbaris mati ini nah, dia berbaris atas syaratnya berbaris atas huruf isti'la ini kaman tambah lagi syaratnya lagi juga di dalam satu kalimat ndak boleh antara dua kalimat seperti Fasbir sabran jamila fasbir sa Tetapi ra di akhir kalimat bukan di dalam satu kalimat eh, itu ber khas tipis fasbir sabran jamila oh, anda boleh kita baca fasbir sabran tak boleh kerana so ini di kalimat yang baru perkataan yang baru bukan dalam satu perkataan jadi syaratnya ialah ra sakinah Sebelumnya Berbaris Bawah Asli Sesudahnya Huruf isti'la Maftuh Fi Kalimatin wahidah Di dalam satu kalimat Di dalam satu perkataan Kalau dia sudah dalam dua perkataan Berarti Dia itu sudah uh, Kembali ke asalnya Bahawa dia itu harus ditepiskan dicertekkan. Ah itulah uh, di antaranya. Ra yang dia itu dalam hal begini selalu kita tebalkan. Tidak ada khilafiyah perbedaan dari per, uh, apa uh, daripada pendapat-pendapat ulama. Semuanya ini tebal. Untuk Hafs bacaan kita Hafs ya. Kecuali kalau bahasa ya bacaan Waris lain lagi. Dan kemudian Ada lagi ra ini terkadang dia itu terbaca dua kali. Terkadang boleh ditipiskan, terkadang boleh kita menebalkannya. Pilihlah yang kita inginkan. Eh uh, kalau tadi kita mengatakan sesudahnya huruf isti'la yang berbaris atas atau baris depan yang bukan maksur, ha, huh? bukan bar baris bawah. Sekarang kita melihat ra ini berhenti dan kita matikan kemudian sebelumnya huruf hasin huruf taksnya huruf hasin itu adalah huruf itbaq uh, misalnya seperti contoh kita kalimat misra mis sad ini berbaris mati dan misr ra kita mati dia berbaris mati juga dan sebelumnya adalah berbaris bawah Dalam keadaan itu kita boleh memilih. Dan kita akan melihat kalau dia itu ditebalkan lebih banyak pendapat tentang tebal maka kita akan menebalkannya. Kalau sebab ketipisan lebih banyak di dalam ini kita akan ambil dia tipis. Jadi boleh kita menebalkannya dan boleh kita menipiskannya. Kita lihat sebab tebalnya. Seperti kalimah misra kalimat misra misra kita lihat yang menyebabkan dia tebal yang pertama dia harfu ra berbaris atas dalam keadaan kita menyambungnya kita membaca tebal dan yang kedua sebab yang baru kita pelajari ini ialah sebelumnya harfu hasim jadi dua penyebab tebal dari penyebab tipis tipis ialah kerana dia uh, baris su uh, baris mati dan sebelumnya sukun dan sebelumnya uh, baris bawah asli mi misra misra jadi dalam keadaan ini sebab tebal lebih kuat daripada sebab tipis maka dalam hal ini kita membacanya dalam keadaan tebal ah uh, dalam kalimah alqtri 'ain alqtri al qituri Itu Qaf Berbaris bawah Baris bawah asli Toh Harfa hasin Sukun Ra Dia itu Berbaris bawah Dalam hal ini Bagaimana cara kita bacanya? Kita lihat penyebabnya kalau kita tebalkan Apa penyebab tebalnya? dia baris mati kerana berhenti kita dan kemudian sebelumnya harf hazin itu dah satu penyebabnya dan sebelumnya baris bawah jadi kita, kalau kita kalau kita lihat penyebab tebal cuma satu saja ialah adanya huruf hazin satu saja adanya huruf hazin sebelum ra ini dan penyebab tipisnya dua Kalau kita baca sambung Ainul Qatriyah, itu sambung dia dengan kalimat dalam keadaan daraj membaca, dia tu harus baris bawah dan terus ditebark ditipiskan. Dan yang kedua penyebab tipis sebelumnya harfu hasniyah tetapi berbaris bawah, baris bawah asli. Jadi, sebab tipisnya, dua, dan sebab menebalkannya adalah satu, berarti, membaca tipis, itu adalah, lebih, muqaddam fi adha, lebih diutamakan. kalau kita berhenti, aynal qitr, kita tipiskan, aynal qitr. Nah, kita boleh ditipiskan, boleh ditabalkan, tapi, untuk menipiskannya, itu adalah lebih diutamakan. Ndak ada salahnya, kalau kita, aynal qitr, kita tebalkan, boleh. aynal qitr kita tipiskan yaitu yang lebih apa yang lebih di sebab tah sendiri juga martabat tafhimnya apa adalah nomor 4 tah sendiri sakinah maqbla maksur itu di derajat keempat juga nah itulah yang ra dan juga kita boleh mengambil contoh lagi seperti walaili idza yas yasri yasri di saat fajar yasri ini dengan kalimat nuzuri dalam surat qaf kamar, ha, surat kamar uh, nuzuri bukan annuzur yang pakai alif lam takrif ndak yang nuzuri kaifakana ini kalau kita berhenti kaifakana nuzuri, Kaifa nuzuri kalau nuzuri dia bersambung kalau kita berhenti tentang nazar ini dia ada berapa kali empat tak berapa entah berapa kali dia nak pak ustaz mengitungnya ni kalau kita berhenti kita boleh juga memilih mahu tebalkan kaifakana azabi wa nuzur boleh tebalkan dan boleh tipiskan kaifakana azabi wa nuzur wa nuzur boleh kita tipiskan juga sebabnya itu kita lihat aa, apa penyebab tebalnya Penyebab tebalnya adalah kerana dia itu nuzuri. Kalau kita berhenti sebelum dzal baris depan, zuru. Zu. Tahu, ini kalau kita berhenti kita boleh menebalkannya. Penyebab dia tipis adalah sebenarnya ra maksur, sesudah ra ini ada sebenarnya ya yang mahdzuf. Kan ada sebelumnya kaifa kana adabi bi ya ada ya maddiyah sebenarnya ada wa nuzuri sebenarnya ada yakni di sini yaitu mahdhuf mahdhuf rasmiyan maksudnya mahdhuf itu adalah eh uh, dihilangkan dihilangkan dalam tulisan jadi ndak boleh kita baca nuzuri tapi bacaan lain yang boleh dia membacakan dengan nuzur itu kita boleh memilih ditipiskan atau ditebalkan melihat sebenarnya jadi untuk tipis boleh kita baca wa nuzur atau wa nuzur boleh tidak ada larangan itu ustazah sudah tanya sama syekh sendiri bagaimana kata syekh bagi mudahnya lidah bagi si pembaca tetapi dia berapa kalimat di dalamnya enggak boleh sebentar di kalimat pertama kita baca nuzur kita tebalkan di kalimat lain kita tipiskan di kalimat eh, oh Yang ayat surat itu kita tebalkan lagi. Kemudian kita tidak boleh. Kalau kita menipiskan dari mula kita membaca. Nuzur ini ditebalkan. Ya nuzur sampai kita tamat surat Al-Qamar itu. Kalau seandainya kita membacanya nuzur. Ditipiskan sampai akhir tamat kita membaca kilau nuzur yang lain-lain. Juga harus kita tipiskan. Begitu juga contohnya dengan dalam surat tertu. Yesri. Yesir. Yesir. Ya kita boleh menipiskan sama dengan tu yasri artinya tu yasri itu ada ya juga yang mahdzuf. Eh uh, karena eh uh, di sebab dia hadaf. Ini ada juga sebab kenapa dia hadaf. Kalau dicantumuzuri itu melihat daripada eh uh, sajak daripada ayat-ayat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu enggak ada yang pakai ya semuanya sajaknya ro ro ro ro ro. Ah, semuanya ro itu mati semuanya. Makanya makanya itulah itu di sanalah itu dalam balarah Al-Quran itu makanya ya'jazu Al-Quran itu begitulah. Subhanallah, Allah. Jadi eh uh, memang dia ada nazuri tapi boleh kita membacanya dengan nazur karena dia sama sajaknya dari atas sampai kita uh, akhir ayat mati. Kalau eh uh, Yasri begitu juga asri yasri asri begitu dimatikan adalah kerana uh, ee apa uh, men, menyamakannya dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya itulah di antara yang uh, ra ditafkhimkan atau ditebalkan terkadang dalam kalimat-kalimatnya -kalimat tertentu saja mesuk tutur nudur yasri wa asri Itu saja, enggak ada kalimat-kalimat uh, yang lain yang rasanya uh, setahu yang bisa juga di uh, baca dalam keadaan dua hal, tebal atau tipisnya. Uh, selain daripada itu Roh ditipiskan. Fir'aun Firdaus kalau dia bersmati sebelumnya baris bawah dan sudahnya adalah uh, huruf istithal itu. Ah satu lagi, ra juga ditebalkan kalau dia mati sebelumnya baris bawah, ah baris bawah asli, tetapi dalam dua kalimat seperti alladzirut tadha, alladzirut tadha. Nah, lupa tadi 1 menit. Alladzirut tadha. Jadi zi berbaris bawah Baris asli tetapi kita sambung dia dengan kalimat ra dengan kalimat sudahnya ra ini nah jadi dia harus ditebalkan walaupun baris bawah itu asli atau tidak asli atau harakat al-aridhah dia itu kerana antara dua kalimat kita harus menebalkan ra alladzir tadah man yartada kalau man yartada nun ini adalah kasrah aridhah tapi alladzirtada adalah kasrah asli jadi kalau kita menyambungnya membaca harus kita uh, tebalkan sebab kita mulai pun juga ir harus ditebalkan juga makanya waktu menyambungnya dia juga ditebalkan walaupun dia itu bawah asli tetapi karena apa karena bukan dalam satu kalimat bukan bersatu sukun ra ini dengan kasrah asli dalam satu kalimat tetapi antara dua kalimat menyebabkan tebalnya ya uh, untuk sementara uh, kita kira cukuplah tentang ni dulu sudah uh, tentang uh, uh, keterangan tajwid kita jadi kita sudah ya sempurna itu adalah adalah cuman sifat Allah ta'ala tapi kita sudah selesaikan tentang sifat-sifat yang asliyah sifat lazimah yang ada did yang ada lawannya saja baru belum kita masuk yang tanpa lawan yang hanya baru ada lawannya saja dan belum juga kita insyaallah kalau minggu depan enggak ada halangan masih ada umur kita kita akan mengambil atau nanti istirahat siap sediakan enggak apa-apa minggu depan kita akan mengambil tentang sifat yang tanpa ada lawan insyaallah